Ulcica fermecată Poveste populară croată Cândva, de mult de tot, într-un sat îndepărtat, trăia o fată bună, Ania. Ea era frumoasă, harnică și cu minte, dar săracă, săracă. Nimeni nu o lua în seamă, nici măcar vecina ei, care avea și ea o fată, Vlatca. Aceasta era urâtă, Leneșă, rea și firește invidioasă Cum vecina nu avea motiv să fie cu ochii pe fata săracă O lăsă în pace, clevetind pe seama altora mai avute Până într-o zi, când fata cea cu minte, Ania Aflându-se în pădure, cu coșulețul sub braț Și cu un codru mare de pâine în mână Se întâlni cu o bătrânică Aceasta, de cum o văzu, o și întrebă Fata papi deși văd că nu ai decât codrul ăsta de pâine la tine. N-ai vrea să-mi dai și mie o bucățică. Fie-ți milă de mine, că tare mi-e foame. De ce să nu-ți dau, mătușică? Poftim, ia toată pâinea pe care o am. Eu o să culeg un coș plin cu fragi și mure și o să am ce mânca. Copilă dragă, am vrut doar să-ți încerc inima, să văd cât îți e de bună. Acum meriți, să te răsplătesc pentru bunătatea ta. Uite, ia această ulcică, să știi că e fermecată. Ține minte ce-ți spun, da? O vei pune pe masă și vei spune. Ulcică fermecată, fă -mă am dată. Și vei avea toată viața de mâncare. Iar când vei crede că ți-e de ajuns, tot ce trebuie să spui este... Ulcică fermecată, de ajuns de astă dată! Mulțumesc, mătușică, rămâi cu bine! Și după ce o mângâie pe fată, bătrânica se făcut nevăzută. Fata rămase cu ulcica în brațe, culese iute-iute frage și murele și într-un suflet alerga acasă. Pe drum o văzu alergând fata cea rea a vecinei, Vlatca. Părându-i se tare ciudat că Ania alerga atât de zglobie și de veselă, se luă după ea și când fata intră în casă, ca se așeză în dreptul ferestrei deschise să vadă de ce zorise atâta și ce văzu. Ania se așeză pe un scaun în fața mesei pe care pusese ulcica și apoi rosti cuvintele învățate de la bătrânică. Ulcica fermecată, fă-mă măliga îndată. Și unde începu să crească o mămăligă galbenă ca aurul deslăsat apă. De cum văzu și auzi fata cea rea care pândea la fereastră ce se întâmplă, nu mai a avut liniște și fugi la maică sa să-i povestească tot ceea ce văzuse cu ochii ei maică sa a ascultat atent cele istorisite și a sfătuit-o pe fică sa să meargă înapoi, să se uite bine prin odae și să vadă unde pune ulcica. Apoi hotărâră că în ziua următoare, când fata va pleca iar la pădure, să se furișeze în casa aniei și să fure ulcica. Zis și făcut ca se uită iar pe fereastră și cum nu erau în prea multe lucruri, văzu ca cum stătea cocoțată pe dulap. Într-adevăr, a doua zi, fără nicio grijă, Ania se duse din nou în pădure după fragi și după mure. Ba chiar se gândea că dacă o mai întâlni o pe bătrână, să-i mulțumească din nou și să-i ceară și iertare, căci în inima ei se cam îndoise de puterea ulcelii. În timp ce ea veselă culegea fructe, Vladca, fata cea leneșă și haină a vecinei, se strecură în casă și luă ulcica. Apoi i-o mai care neîncrezătoare o lăsă pe fică sa să încerce minunea cu ulcica făcătoare de mămăligă. Și Vladca puse ulcica pe masă și cum ținuse minte cuvintele pe care le auzise, strigă răstită și grăbită. Ulcică fermecată, fă mămăligă îndată! Și numai ce se porni să crească o mămăligă frumoasă și galbenă și creștea și creștea Și în culmea fericirii se repeziră amândouă să ia două ceaune mari să le umple Dar când se întoarseră priviră înmărmurite la mămăliga ce deduse afară din ulcică Umpluse masa și se întinsese pe jos și creștea necontenit în o daie și acum se scurgea pe ușa afară ele speriate, se și o și plângeau și țipau de spaimă și durere. Se adunase multă lume, dar nimeni nu pricepea din ce vedea înaintea ochilor. Spre norocul lor, tocmai atunci se întorcea de la pădure și Ania, cea cu inima bună, care pricepu imediat tot ceea ce se întâmplase. De departe, ea a început să strige din răsputeri. Ulcică fermecată, de ajuns de astă dată! Și... Revărsarea aceea de mămăligă fierbinte încetă. Vlatca îi ceru iertare, rușinată că fusese descoperită. Abia acum se dumirise de cele întâmplate. Când alergase cu sufletul la gură să-i dea vestea maică și de minunea ce văzuse, nu mai avusese răbdare să audă și porunca ce oprea din crescut mămăliga din ulcică. Și cât au stat ele la destăinuiri și iertăciuni, se și mămăliga risipită, așa că Ania aș putut lua o ca înapoi acasă. După asemenea pățanie, parcă se mai schimbaseră și vecina și Vladca. Și, din ziua cu pricina, nu mai cutezară niciodată să se mai furiseze în casele altora.